Дара передала лист, не могла, мовляв, бачити її на смертному одрі і теж кожною літерою вибачалася. Ірина вирішила відвести Генрика до себе. Забрала всіх його няньок і під дощем виїхала до старого маєтку. Сказала, що за три години привезе священника. Стефанія не стала чекати. Подзвонила покоївці, наказала допомогти їй вдягнутися і, ледве діставшись карети, впала на сидіння. До монастиря. Отець Альгірдас, мабуть, не здивується, хіба їй не потрібна остання сповідь. Але, не доїхавши, Стефанія чомусь вирішила йти пішки. Машталір довго плівся за нею слідом, умовляючи її не мучити себе і знову сісти до екіпажа. Але після того, як вона попросила його привезти пану Ірену, він поїхав. За деревами вже виднівся монастир. Дощ вшухав. Нещасного кріпака засічуть батогами, чомусь пожалкувала Стефанія. Вона вже не відчувала, чи то дощ ливій на голову, чи котився що чола під. Як затяглася весняна непогода, у неї запекли погіки. З трави віддалік вистромився крилатий вовк, струснув росу і злетів у небо, зачепивши низькі вайлуваті хмари. Звідки згори долинуло його довге тужне виття. Стефанія долонею витерла чоло. "Сік, Стефаніє", почувся зовсім близько голос Цезаріона. "З тебе тече цілющий сік. Не бійся, смерті немає. Ти чуєш?" Вона навіть озирнулася. Під ногами хвилею вигнулася земля. Стефанія хитнулася і впала. У її затьмарену зіницю швидко застрибнуло маленьке пекуче сонце. Гостянин втік до Московщини. Ця звістка шокувала панську Польщу не менше, ніж саме козацтво. Після перемоги під Голтвою він пішов полякам на вздогін. Очікуючи зустріти козацькі полки, що йшли йому на поміч з Чернігівщини та Київщини, але розминувся і під лубнами мусив дати бій сам, програв. Під Снібродом сталася та сама історія. Острянин відступив, а в новій битві під Ровнином він уже покинув військо і перейшов Московський кордон. По його втежі керівництво прийняв на себе колишній Кошовий Дмитро Гуня і прославився тим, що заклавши табір у заплаві Дніпра, добре укріпив його і змусив поляків визнати, що вигнати з нього козаків можна було хіба що голодом. Потоцький з люті почав палити верболози, але потім таки пішов на мирні переговори. Той мир було б укладено, але полковник Филоненко з провізією для козаків не втрапив до рук Кшиштофа Бальського, що стояв тоді загоном біля Дніпра. Три дні потому Кшиштоф помер від смертельного поранення у живіт, а Филоненко втік на інший берег Дніпра. Відсутність харчів змусила козаків просити у Потоцького милості, Конецпольський наклав на них тяжкі постанови. Малий реєстр, скасування виборних посад і повна полонізація старшини. Наприкінці 1638 року Кодак відбудували, і Конецпольський особисто був присутній на відкритті. Комендант Кодацький отримав наказ нікого на Запоріжжя не пускати. На десять років становився мир, званий козаками чорним, а шляхтою – золотим спокоєм. Ярославу Чупагу поляки підстрелили, коли він намагався прорватися крізь варту Кодацької фортеці. Не знаючи, що робити з трупом,